بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقد كانت الاوائل من الصحابه والتابعين رضوان الله تعالى عليهم اجمعين لصفاء عقائدهم ببركه صحبه النبي صلى الله عليه وسلم وقرب العهد بزمانه ولقلة الوقائع والاختلافات وتمكنه من المراجعة الى السوقات مستغنين عن تدوين العلمين غرز دي شارح رحمة الله ليلة علق دي دي شرحنا آغام مختصر دري غرز دي آول ذكر كوي دفد سوال دوهم ذكر كوي دفد وهمة دریم د ذکر کوي تفری په دې ما سبقه باندې او اشاره کوي تقسیم د علم کلام لره چې یو علم کلام د من حضرات او د علم کلام غادم متاخرین علماء سوال د ازم ترزیای فی علم کلام د دې د فارغ غایې جلیله او غرض جلیله نه موجوده هغه هغه څه دا رنگوي نو هغه مضموني معلومه سوالات په علم کلامه ده. نو په امر مضمون کې اشتغال د هم مضمونوي نو د دې تالیف او هم مناسب نه ده د دی بلته خودودله او خپل د کول دا هممو ناسب نه دي اوس ثبات د سرا وکي چې دی د پاراغایتې جله ولې نهشته دی وجه ناسې که دی د پاراغایتېجلله وایئ یولو غرض پهې پورې مووقف او تړلی وئ نو په کار داوه چې صاح کرام کېرا مې الله ع مجموعوي نه او دارنګه تابع نو او ت تاببع ووي نو هغه د د تدوین او د د ترتیب کړی وی د هغه مور ترتیب کړی وی په ابواب او فصولو کې ولیکن موږ وکټله په خیر القرون کې د د اهتمام نو سوې معلوماتات د د لپاره غایت جلیلہ نستا او تاسې ته تا معلوماتات ارحق شې چې غایت جلیلې نوی یو غرض په دې پوری نوی تاله له نو هغه بسو به وی نو معلوم اصولا چه دغا عیلم هم اغا عبس و بفایده ده. نو نا قابل ده تدوین ده او نا قابل ده تعلیم و تعالوم ده. دیراغ ایل دینه جوابو که وقد کانتیل او اعیلو سره. یا دغا اصول نقل که پبلی تاریقی سرانو و یای. چې دغا فن فن مزموم ده. لحاظا تدوین و اشتغال کې که به هم مزموم پوس دغه داوه ثابت کایته ده فن مضمون ولیده و دې وجناته دې دې لپاره په پا خیر القرون کې وجود نه وو هر هغه څه چې شان دارنګوي هغه بدعت وي او هر بدعت هغه ضلالت وي هر ضلالت هغه مضمون وي نو معلومه سوالات دغه فن مضمون دانو اشتغال فی زال فنا دا به هم مضمون وي دویمه طریقه سره سوال وارا وینو سوال دارا چې اشتغال اینه تدوین او لکل دی دی جمع کول دی دی فن او دارنگا مشغول که په دی فن کې دا مضمون دی ولی ویده و جنات دی دی دا په خیر القرون که نو نه په زمانه دی نبی کریم علیه السلام که و نا پا زمانه دی تابقی نو و نا پا زمانه دی تبع تابقی نو و چونکه کلا په خیر القرون کې د وجود نه راغلې نو هر هغه شی چې شان دارنګ وي هغه بداعت وي او بداعت متاله کنه ويكرم الله سلامي چې کلو بدعت ضلاله او هر ضلاله ف دا مذموم وي نو معلومه سوالات دغه فنه هغه هم ازم مذموم دان او د دې مناسب نه د دې تعلیم او تعلم دا هم نه مناسب نو له <coughs> دفن کې کتاب لیکل دا هم قابلې مزمتته او ج د کول او بلته ویللی ده هم قابلې مزمتته د راغې ل نه جواب وک حاصل دی جواب ب دا چې دا, دا بات نه ده ل سره یلو ع شان غرض تړ ل ده کتی چې لې سره غرضم تړلی ی نو هغه او ببد هم نه ده نو بیا خو په کار په خیر کې د تدوين اهتمام راغلي وای په خیر کې د دې د تدوين اهتمام ولنه د نو دې راغې د دې د لپارهې جواب وکړه چې هغه خلک چې هغه په خیر القرون کې موجودو هغه به پروا وله تدوين دې د علمينونا او لترتيب دې د علمينونا فیا ته بار د ابواب او د فصولو سره وله مستغنینو ویوه وجداوات دی دوی عاقیده صفاوه فبرکت دی صحبت دی نبی کریم علیه صلاة و سلام سرا او دارنگا دی تابعینو سینی صفاوه زکا دی دوی زمانه قریبه و بزمانه لزمانه دی نبی کریم علیه صلاة و سلام سرا او دویم وجداوه نو دوی تا پی اعتقادیاتو کی تشی مختراتنا اختلاف پاید اکیدنا. سنید نبی کریم علیه السلام دی صحبت دی وجه نصفاوی. دی شایبی او دی تردود او دی شبهات او نخالیوی. فی اغاکی شبهات راتللنا. اختلاف پاید او دویا مداوی. چوالی قیلت الواقع و الاختلافات. فزمانی دی خیر القرون کی اختلافات واقعی حادیسی کمیوی. بس سیرب دی تبو اغای. څرپ دې ته به په انتظار وو چې د شریانه کومه خبره واورو چې امتثال وکه په یوه کې به بیا گفتگو چونو چرانه کول واکه ایم کومې او دارنګ اختلافات هم کوم که ته یې چې بالکل به با اختلاف راتنه نو څه اختلافات خود ته باید د اختلاف دی, دی وجنه لازمه ده بشریت د خامخ راز نه نو دا خبره څه کوي چې الته واخیې نه دا خبره څه نه ده اختلافات نو د دې دفه د وهم کې چې وته مکه نه همن المراجعه ده کم کم اختلاف به پیدا کېدل خو د چا سره به څه به راغله نو اکابر صحابه کرام موجودو سقات او تبرجو وکړه د یوې پرجو سره به د دې هغه خرشاله منځلاړه نو کې اختلاف وو ان کلا اختلاف وو نو هغه ته نه اعتبار نو نو دوی د دغه دروي و جو هاتونه چې یو شینه دي دوی صفاوې دوی مدا داد واخی واخی حادثې کموي درې مدا د اختلافات نو نو دوی به پرواوله تدوین دي, دي علمینونه او له ترتیب دي په اعتبار د ابواب او سره دا استغناء د غو اوائل وا الا ان حدثت الفتن تردی پوریسی رست فرقی باطله را پیدا سوال، خوارج را پیدا سوال، معتزله را پیدا سوال، او یغوی ظلمون شروک په پا امامانو دیدین بنده. لکه ده معتزله و پا دور که امام احمد بن حنبل رحمت و لالی، آغاد یا قاید و دیوی مسلی پا وجه بنده، پا بندخانه که وفات سوال، پا جیل که اغت مرگ را غی، چې مسالې د خلق القرآن و ما ته ژلو ورته ویل چې قرآن حادث مني کنه دور ثویل چې قرآن څه کلام الله نفسي هغه واخلینو هغه زه حادث نه منم نو دوی په دې باندې مجبور کړ چې نه خامخ به قول کوي په حدوث د کلام الله باندې په دې باندې د قول نه کاو نو هغه جیل ته بوته تر دې الت وفاتم الته سو نو په اوایره د فتنو کې هم دوی څه گزاره وکړه پوځاغینا بعد خلکو ميلان دي بدعتونو طرف پیداست دي ځان به یو خبره وکړه دا غې دي فار به اصل په خير القرون کې نو او دا به بالا 발ل ميلان خواهشاتو طرفه پیداست فتواګانی واقعي ډيرې څښلې او رجوع علماء کرامو ته ډيرې څله په مهماتو کې نو اذا كان الامر كذلك څه کله خبره دارنګسوا او واادسم دي ډېر سووله په تاواوي ډېر سوولی دی خلکو معیلان دی خواشاات د ب داتونو طرف ته زیات نو فشتهغلو دریم غرضم تاسی ویللي چې ت پرېده په ماسبقب بندې نو د ې دی دی بعد له ما مشغول سرلو ب نظرې ول اجتهاد ولاددي ول است نو دوته تدوینی حيثیتته علم فقه او علم ته ورکه تدوینه حیثیته اغا علم کلام او علم فقه تورک د دې تدوین یوک مسائل د دې راجم کړو خو داغه مسائلو کی دوی کار اغا د نظر و استدلال نه واخیسته دا مسائل د دې فننه اغه مبرهن کړه دغه لپاره عقلی دلایل راوړه وج داوا چې کلا د دې فرق باطل او سره مخالفت راغی نو په مقام د خصمت کې داودې بداحت نه کااف کېږي نو چکه د دوی سره اختلااپونه پیدا شو نو یغو چېی وه خبره کوې په دلیل به ورته کو دا نې ورته ل کناات خصسم او جانب مقابل ته په داوی د بداحت نې ور کوی چې دا خبره وزهکه بج دا نه دلیل به نو دی وجهات دوی په کې نظر و استدلال را وړه نظر چتهویلله کېږي ترتی به او مورین معلومتې نه ليتأدى بها الى المجهول ما معلوم شيا نو ته ترتیب ورکه په غیر سره یو امر مجهولي حاصل و ګرځوي نو بیا دغه ترتیب د معلوم امور اغاکه په مفردات کې وی دته هم ور شامل ده او که په مراکبات کې وی هم ور شامل ده نورلن تعبیر وکي معرفه او قول شارح ته مر شامل ده دا. او د ارنګ حجت او قیاس ته مر شامل ده او دویمه مداده د دوی دلیل راوړه نو استدلال ویل کیږي ترتیب د مورکباته تا چې څو قضایا او ته ترتیب ورکی شرب حجت او قیاس تور شامل ده د هغه ترتیب د امور معلوماته چې په باب د تصوراتو کې راغلي وي چې هغه تقاول شرحه او معرفي لکېږي یغه ته بیا استدلال نه د ور شامله بل دوی مشغول سلو په اجتهاد کې اجتهاد ویل کیږي صرف کولو دی قوت د مجتهد ته طلب دی وی مسلې کې اجتهاد ویل کیږي صرف کولو دی قوت د مجتهد ته طلب دی وی مسلې کې او دوی مشغول شرو په استمباع کې استمباع ویل کیږي استخراج د مسایلو ته لا کتاب الله او سنت رسول الله نه نوبیا دوی مشغولو سلو په تمهید د خوادو دي اصولو کې په ترتیب دي ابواب او دي فصولو کې او په تکسیر دي مسایلو کې سره دلائلونه نو یو طرف ته دریم غرض وسو چې تفریح ما ماسبقه وکړه دویم طرف ته اشاره وکړه د ته چې علم کلام دوه قسمه ده یو علم کلام دي متقدمینو ده دویم علم کلام دي متأخرینو ده علم کلام دي متقدمینو کې اغا خل <سؤال> و راغلیواله <سؤال> ابیعات لیونه فیغه کی عقلی دلایل <سؤال> نو ولیکن سکله متاخیرین علماء ودي ته ترتیب ورکاوه نو دوی پدې کی عقلی دلایلم راوړله ورسره نقلی دلایلم راوړله نو فرق دی کلام دی قدما او دی متاخیرین داسه چې دی متقدمین علماء او په علم کلام کې صرف اغا مسائل دلایل نو زکه دلایل ته ضرورت نو راغلی اختلافات نو لئن تخمرت سدلك او روست بیا اختلافات را پیدا سلو نو ضرورت دلائل وتم راغی دی دوی علمي كلام دا مشتمل په دلائل وبنديمو نو فشتدالو په دې کې اشاره د علمي كلام د متأخرین او تن نو تقسيم د علمي كلام میو کې قسمینوتا یو قسمه اګه متقدمین او حضرات دویم قسم د علمي كلام اګه متأخرین او دا خبره فوق د صفات څخه څه کوي څنګه ما ویله چې خلاصه د درس لن لري خبرې یوې دغه سوال سوال دا راغی چې دا په خیر القرون کې نو نو دغه وښ نو یې د تدوین راغله یا پدې کې اشتغال د بدعاته بدعات مضمون مینو دا اشتغال مضمون نو دې دې ما جواب وکړه تدریه لته نو چې دا په دي زمانه دی یو کې وو خو د دین ته حاجت نه ولې غن مستغنیینو استغنای ولې راغله له صفای عقایدهم ببرکته صحبته نبی الله علیه و ولقله الوقايه ولقله الاختلافات حادثه و اختلاف نو نو تدويني حيثت ضرورتو كنتاګه مسائل او دغه معتقدات طول په زمانه د نبي كريم عليه السلام کیمو او د رنګ په زمانه د تابعينو کیمو او د رنګ په زمانه د اګه تبعينو کیمو او کوم شي ته په خير القرون کیوي نو اغا بیا مزنو مي اغا بیا بدعات وي نا نوبیدات نس لہذا دغه اشکال او دغه اعتراض وارد نه نس دویمه دفعه دغه و هم وکلله چې دوی په زمانه کې بل سره اختلاف ونه تعویل جوه کایم کموي او د ارنګ اختلافات کمو لول سره بو نو دا خبره خو سین نه د ځکه چې اختلاف د تبعی او دی وجنه خاصه ده او لازمه بشریت ده چې بشر وی دا, دا, دا بخامه خپه دي اختلاف نو د راګي وی چې کوم و آغا في و و او هغه په منځله د ادم زکو چې وته مکونی من المراجعه اله سقاف موجودو چا سره برڅو شبهه په رغله خدشه برغله نو ور بغي هغه نه به د خپل مسلې حدا وایسته او درې مخه خبره دا وته تفریح وکړه په ماسه بسه چې کله رسته بیا فتنه را پیدا را پیدا شول د خلکو ميلان خوښیاتو طرف تر راغی حوادث ډیر شول او فتواګان ظلمن <زلمانا> شروع شوه په امامانو دي دين فشتغلوا له بیا متأخرین مشغول شولوه نو بنظر و الاستدلال اخری دلائل مراولله او دارنګ اجتهادی مسائلم کیولیکله او دارنګ خپل مستنبطات چې دوی استنباط کړیو هغه د کتاب الله او د سنت رسولنا هغه هم په دې کې نو علم فقه او علم کلام ته تدوینی حیثیت ورکوه ويو خد تفريبا ما سبقا سوا دوهم لدينا ثابت اسوالا جا علمي کلام دو قسمة دا جا علمي کلام دو متقدمين دا دوهم علمي کلام دو متاخرين دا اغلى عقل دلائل و خالي او دا پهغبنده مشتمل دا وقد كانت الاوائل من الصحابة والتابعين تحقیق سر و علمبنی جا غال علمبنی عبارت دال صحابه اکرام و اول تابعينونا اللہ درازی سیل دیتولونا لصفای عقایدهما لووجد صفایده قایدو د دنیا به برکته صحبته نبی صلی الله علیه و سلم په برکته صحبته نبی کریم علیه السلام سره وقرب العهد بزمانه. او س د دوی زمان نک دی والله زمانې دی نهبي کري عليه السلام سرهول قلت القع او ب داې حادیم کموي وال اختلاافات او اختلاافونه په معاملاتک کم او دوی قدرت مومنل ماجې اغا د رجو کولو إلى سقاته مع تمدو اشخاصو لرا مستغني نهان ت دوينعلمينه نو تدوین د المینونه و ترتيما اوله ترتيف د د ع المونه پهطرقي د اوابب د فصولو سره تریر مقاصد هما او په بیانولو د مقاصد دغه فنن سره په اعتبار د فروع او د اصول سره نو دغه استغناي وا وا وا, وا اله ان حدثت الفتنه دا لي غري فرغايده مستغني نه پړس فردي پر د دین ضرورت نه محسوسا و فردي چې فتنه را پیدا شوهره إلا أنا حدثت الفتن وتردي فريزتنیرا پیدا سولي بین المسلمین فمنذ مسلمانانو کې ولبغي او ظلم شروع شو راائمه دین فامامانو د دوی باندې زهرا او دارنګ ظاهر او خارس اختلاف دی راي ميلان پیدا سه الالبداه والهوا غابداتن وخائشات لرا وکسرت الفتاوى او دارنګ فتوا وی ډیر سولي حوادث ډیر سولو رجوع علما او ته مهمه ته کې ډیر سولا فشتغلوا بالنظر والاستدلال علما مشغل ګرځې په نظر دلالو پېشته هادو استم باصره وتمهید القواعد والاصول او فقه او وزکولو دي قواعد دي اصول باندې او ترتیب الابواب والفصول او په ترتیب دي او دي فصلونو باندې نو باب فصل دي په پرکوندې غتاسپوي باب لکه هغه مجموعه دي مسائل ته چې متحد بالنوعه او فصل لکه هغه مجموعه دي مسائل ته چې هغه او تكسير المسائل او دوی محتاج سلو اغا تكسير د مسائل ل لر... المشغوله سلو په تكسير د مسائل او بندي سره دلائل او اراده شوبه او دا دوی مشغوله سلو پر اورلو د شبهات د مخالفينو به اجوبتها سره ل جوابونو تاین تعین الاوزاع او دا رنگ دوی مشغول سلو په تعین د اوزاع او د صلاحات باندې کته دا خبر سینره ده تعین د اوزار خو دي په مخکمو خبر باندې پويسه متعصي بلدينه جواب وكه وذا دوخس ده. یوازه لغوی ده او یوازه عرفی ده وزه لغوی ده مخکوا اهل لغتو تعین دي اوزاع کړي چې دغه په ځدی معنی لپاره مستعمل ده ولیکن هغه تعین دي, دي, دي, دي اوزاع نو چې په فنی کلام کې د تسویل کېږي وسیخه کې یفقی په استلاقه د تسویل کېږي نو دغه اوزای عرفیات دوی وزا کړه ما سولې نو وطین او ځای او دو مجبسي ووفتتهې او ځای اورو في یو بندې ق د سرهول ل نو ال به نه کې ځکه مخکې کا زووخوا غ ظاه ل غ یو ول استطلاحات او دا رنګه په او پهکاره کولو د مظاحب او د اختلافاتو بندې نو بیا د تمونو س